A harmadik fejezet. A tollas kígyó megjelenik. Másnap reggel egy kis lovascsapat csapat vágtatott ki a Hacienda kapuján. A csapaton Don Carricel vezette. Mellette Ramon lovagolt. Mögöttük nyargal Dom Valedza, Don Borrida és Damaras egy csomó fegyveres peonnal, akik körülfogták a lovakra kötözött foglyokat. Az út a tó mellett kanyargott a messzeségben. Még korán volt, de a nap már erősen tűzött le a valószínűtlenül kék mexikói égboltról. A nagy tó sejtelmesen csillogott a napsugarakban. A levegő annyira tiszta volt, hogy kitűnően lehetett látni a messzeségben a popocatapetl hófette csúcsait, amely felett sötét füstfelek kígyózott és kavargott furcsán elvékonyodva a magasban. Olyan, mint egy tollas kígyó, jegyezte meg Rámon. A hászi ura is a füstöt nézte. Érdekes! Én is kérelhetetlen ellenfelünkre gondoltam ebben a pillanatban. Szótlanul vágtattak tovább. A lovak patái nagy porfelhőt kavartak fel, amely lassan szállt le a tóvizére, mint egy foszladozó fehér fátyol. Keskeny folyóhoz értek, mely a tóba ömlött. Erős fahíd vezetett keresztül fölötte. A folyó két oldalán magas sásbúr jágzott. A deszkán dobogó lópaták zajára vízimadarak törtek ki a sásból, és hangos rikoltással szányra kaptak. Az út továbbra is a tópartján kanyargott még egy darabig, de azután magas dombok között vezetett tovább. A növényzet ezen a helyen buja és vadregényes volt. A domboldalakat sötét lyukkabokrok és indiai babérfák borították, míg fenn a tetőkön orgonakaktuszok meredeztek az ég felé titokzatosan és rejtelmesen. Az út kanyargott, és eltűnt a magas dombok között. Don Káricál hirtelen megrántotta a gyeplőt. Pompás lova azonnal megállt. Most már Rámon is észrevette a felszálló porfelhőt, amely lovasok közeledését árult el. Káricál intésére a kis csapat lekanyarodott az útról, és a meredek domboldalon felkapaszkodtak a jukkabokrok és a fák közé. Alig értek fel kárricális és emberei a domboldalra, amikor egy hatalmas lovas csapat jelent meg az út kanyarulatánál. Legalább negyvenen voltak. Valamennyinek égő vörös sávokkal díszített serapéja volt. Az élen egy magas termetű férfi nyarkolt, öltözéke sok mindenben elütött a szokásos mexikói viselettől. Sötét poncsóját merőlegesen vörös sávok tartították, míg serapéja teljesen skarlátvörös volt. Egész megjelenése démonikus erőre vallott. Milyen a nyaka fölé hajolt, Serapéja úgy lobogott utána, mint egy vörös denevér szárny. Arcát fekete állat fette. A tollas kígyó és emberei, mondta Damaras. Valamennyien hallottak már az ördögi lovasokról, és tudták, hogy tévedésről szó sem lehet. A lovas csapat egyre közelebb ért. Már meg lehetett különböztetni az egyes emberek arcát, a legtöbb mesztic volt, de akadt köztük indián is. Barna bőrű, elszánt férfiaknak látszottak. A lovasok legalább negyvenen voltak, míg a bokrok közt rejtőző férfiak csak 15-en. Ramon teljesen tisztában volt azzal, hogy reménytelen helyzetbe kerülnek, ha a lovasok felfedezik a jelenlétüket, és éppen ezért gyors elhatározással előrántotta a revolverét. Ha egyetlen hanggal eláruljátok a rejtekeljünket, azonnal golyót kaptok, Isten engem, úgy segíjen! A lovasok csak nem egy vonalban voltak donkárlicál embereivel, amikor az egyik fogoly harsány hangon felkiáltott. Víval Erfe!" A másik is torka szakadtából üvölteni kezdte a tollas kígyó félelmetes harci kiáltását. Ramon megtartotta a szavát. Revolvere kétszer dörrent, és a két fogoly véres fejjel hagyatott hátra. Az erős kötelek azonban mindkettőt továbbra is a nyerekben tartották. Ramon korbácsával végigvágott a lovakon. Az állatok a bokrokon és a cserjéken keresztül nekiíramodtak a domboldalnak. Szörnyű látvány volt a két bólogató halott a megvadult lovak hátán. Ágak csapódtak véres arcukba, előre-hátra döltek, de mégis a nyerekben maradtak. A két ló meteorként robbant a tollas kigyó emberei közé. Leírhatatlan zavar támadt a lovasok között. A vezér vette először észre a vágtató lovak hátára kötözött hullákat, és úgy megrántotta az ablát, hogy szénfekete ménye felágaskodott. Ramon tudta, hogy rejtekhelyüket pillanatok alatt felfedezik, és éppen ezért inkább a támadó szerepét választotta. – Készüljetek a harcra, barátaim! – mondta elszántan, és revolverét a főnökre irányította. – Viva Cristo Rey! – kiáltották Donkáritszel emberei, és sorra elsütötték a pisztolyaikat. Ramon fegyvere is eldördült, de a csak egy banditát talált el, aki éppen ebben a pillanatban vágtatott el a tollas kígyó mellett. – Gyorsan a bozódba adta ki a vezér a parancsot. A lovasok azonnal engedelmeskedtek. Egy perc múlva már csak a halottak és a sebesültek hevertek az úton. Hét ember feküdt a porban, és három kimult ló. A többiek azonban bevették magukat az ágak sűrűjébe, és Ramon tisztában volt azzal, hogy a tulajdonképpeni harc még csak most kezdődik. A golyók pattogni kezdtek, a fekete cserje tüzet és golyókat okádott magából. Két peon holtarodott a fűbe, és egy harmadik megsebesült. Ramon leszállt a lováról, és egy babérfa törzse mögül lövöldözött az ellenségre. Don Carrical pompás lova egy golyótól találva zuhant a fűbe, és a Hacienda ura a kimút állat tetemét használta fedezéknek. – Öt emberrel a hátukba kerülök, – mondta Ramon. – Ha a tervem sikerült, talán szét tudom ugrasztani a bandát. A fiatalember kiválasztott kísérőivel csak hamar eltűnt a sűrű bozótban. Válságos percek voltak. A golyók kellemetlen zizegéssel fütyültek a ágak között. Don Damarasz hirtelen elejtette a fegyverét és a melléhez kapott. Ujjai közül vérsziválgott fehér kabátjára. Don Káricál ilyetten ugrott a barátjához, aki féltérzre roskadt, majd a földre dőlt. Annyira elsápadt, hogy az arcán a barna szín már csak máznak hatott, amely alól a halál fehérséget tűnt elő. Megtörő szemével a Hacienda urára nézett és erőtlen keze szorításával kereste Don Káricál kezét. Ha – Ha-ha-harcoljatok tovább! Viva Cristo hangja már csak halk, elfojtott suttogás volt. – Viva Cristo Rey! – ismételte Don Kárniczál ünnepélyesebb. Damarasz azonban már nem hallotta a barátja szavait. Ajka fájdalmas ráncba húzódott, és a szeme elvesztette csillogását. Egyszerre szürke és szintelen lett, mint a régi és poros üveg. A távolból vad kiáltozás hallatszott, és lövések dörrentek. Ramon emberei olyan zaj csaptak, mintha legalább ötvenen lettek volna. A váratlan támadás megzavarta a banditákat. Meneküljetek! hallatszott egy hang. Bekerítenek minket! A lovas csapat kiszáguldott a bokrok közül. Erősen megfogyatkoztak. Tíz ember hiányzott a csapatból. Don Káricel a vezért vette célba hosszú csövű Meglátjuk, hogy fogja a golyótól a kígyó, vagy sem, mormogta. Gondosan célzott és tüzelt. A vörös köpönyeges férfi sértetlenül száguldott tovább. Újabb lövésre nem maradt már ideje. A lovas csapat eltűnt a fák sűrűjében az út kanyarulatánál. Ramon tépetten bukkant fel a bozótból. Arca fekete volt a Lőportól, de hibátlan fogsora fehéren villogott. Ez jó munka volt, mondhatom, Hirtelen elhallgatotta, mint tekintete, de már az elszürkült arcára téve. Letérdelt a holtest mellé, és hosszasan nézte a jól ismert és mégis annyira elváltozott vonásokat. – Szegény öreg barátom – mondta megindultam – egész életemben harcolni fogok azért az ügyért, amelyért te meghaltál. Hasárnap reggel három ember beszélgetett a a nyitott korridorján. Dom Mórida, Ramon és a házigazda. Dom Káricál ezüsttel díszített fekete mexikói ruhát viselt. Fényes csizmáján hatalmas sarkantyúk pengtek. Díszes ruhája ellenére is igen rossz hangulatban volt. Az a fickó nem hiába hirdeti magáról, hogy ő az élő tollas kígyó, mondta mérgesen. Most már magam is kezdem hinni, hogy sérthetetlen és nem fogja a golyó. Olyan pontosan céloztam a fejét, hogy nem hibázhattam. Pedig nyilván nem találta gújóját, szenyor, mondta Morrida. Biztosan tudom, hogy nem hibáztam el. Akkor nyilván halott, jegyezte meg a kövér ember egykedvűen. Don Káricál arca elvörösödött. Uram, ilyen dolgokkal nem lehet tréfálni. Ramon Csitítoan emelte fel a kezét. Kávál Lérosz, csak nem fognak összeveszni egy gonosztevőn. A tollas kígyónak alkalmasint szerencséje volt, és talán éppen akkor kapta le a fejét, amikor a lövés dörrent. De beszéljünk másról. Ma reggel nem hallottam még harangozni. Nem furcsa ez? Don Káricál megállt. – Teljesen igaza van. Már elmúlt nyolc óra, és még nem harangoztak a misére. – Talán elaludt a harangozó, tréfálkozott Don Morida. Mercedes lépett a teraszra. Ramon önkéntelenül feláll. A lány csoda szép volt. Fehér ruhája úgy lebegte körül törékeny alakját, mint valami áttetsző felhő. Finom serapé borult a vállára, amelyet halványkék rojtok díszítettek. Azt hiszem, ideje, hogy a templomba induljunk, mondta és fogta az apját. A haszienda előtt már várta őket a kocsi. A kocsi is a szilajlovak közé csördített. Megindultak az úton, és fehér porfelhő kavargott utánok. A tópartján haladtak egy darabig. A víz csendes és mozdulatlan volt, mint egy óriási tükör. A felszínén kékes fény villodzott. A hegyek halványan és csipkésen zárták el a látóhatárt. Olyan volt a táj, mint egy pasztelkép. A kaktuszok és a babérfák zöld fájt lától fehéren vált el a templom két karcsutornya. A templom előtti téren nyűsgött a nép. A nők színes ruhái között általában a kék szín dominált. Indiánokat is lehetett látni. Jellegzetes saruikat és csíkos takaróikat már messziről meg lehetett ismerni. Az emberek izgatottan tárgyaltak, és azonnal körülfogták Donkár kocsiját. A templom kapuján Szilávó atya lépett ki, fehér karingben volt, és az izgalomtól teljesen elsápadt. – Mi történt, atyám? – kérdezte Rámon. – Valaki elvágta a harang kötelét – újságolta a pap felindultak. Úgy látszik, a tollas kígyó sohasem fogja abba hagyni a gasságait, mondta a úra hangosan. Ramon leukrott a kocsiról. Az arca lángolt. Gyors mozdulattal levette fehér kabátját, és ingújban állt a szikrázó napfénybe. – Kitart velem, barátaim! – kérdezte. – Felhúzzuk ismét a harangot a régi helyére! Százan is jelentkeztek. Ramon kiválasztott néhány erős embert, és felment velük a toronyba. Alig néhány perc múlva megszólalt a harang. Előbb csak halkan kondult, de aztán egyre élesebb lett. Érces hangja betöltötte a roppanteret. Mindenütt meghallották a hangját, még a messzi kőhídnál lévő peonok is levették a kalapjukat. Mercedes mosolyogva nézett fel a toronyra, aztán az apja mellett megindult a templom felé. Ebben a pillanatban felzúgott az orgona, és csengő női hangok énekelni kezdtek. A templom homályában Don Káricál felfedezte Don Herradura magas alakját. Önökhöz készülök Mise után, újságolta Herradura. Szeretném önt és a kedves lányát holnap ebédre meghívni. A születésnapon van, és boldog lennék, ha megtisztelnének a látogatásukkal. Természetesen eljövünk, mondta Don Káricál. Egyébként, mit szól a mai merénylethez? A harangot gondolja. Természetesen válaszolta Donkáricál. Gyáva és otromba merénylet. lett. A tollas kígyó talán azt hiszi, hogy ha a harangot sikerül egy fél óránát elhallgattatni, akkor megszűnik a keresztény vallás is. Ez az örjöngő, aki azt hírezteli magáról, hogy istenség, gyáva kutya, mindig az emberei dolgoznak helyette. Azt hiszem, ő a lábát sem merné betenni ide ebbe a templomba. Herratura a fejét csóválta. Sajnálom, de nem vagyunk egy véleményen. Én inkább a vakmenőségig bátornak tartom. Az sem lehetetlen, hogy most is itt van a templomban. Dom Káricál akaratlanul is körülnézett a félhomályos templomhajójában, mintha keresni azt a kegyetlen és elszánt arcot, amelyet végeredményben nem ismert.